19. Повернувшись на дитячий майданчик, Люк із подивом побачив, що Нікі грає в коняку з Гаррі Кросом. Вони сміялись, штовхали і лаяли одне одного так, наче дружать із першого класу. Гелен сиділа за столиком і грала з Ейвері в п'яничку на дві колоди. Люк присів біля неї і спитав, хто виграє. «Важко сказати», – відповіла Гелен. «Минулого разу Ейвері мене побив, але зараз у нас рівні шанси». «Вона думає, що це нудно до всерачки. Просто чемно поводиться», – вставив Ейвері. «Правильно, Гелен?» «Так воно і є, малий Крескіне, так і є». «Надзвичайний Крескін, популярний американський менталіст і ілюзіоніст». «А після цього ми граємо в оладки. І тобі це не сподобається, бо оладки я вивішую ні в року». Люк роззирнувся, аж раптом у серці тривожно кольнуло. Перед очима розквітла ескадрилья примарних цяток. Вони з'явилися і одразу щезли. А де Каліша? Її не... Ні-ні, нікуди її не забрали. Вона просто приймає душ. Дюкові вона подобається, оголосив Ейвері. Прям дуже подобається. Ейвері, що Гелен? Про деякі речі краще не говорити вголос. Чом? А чом ти не прийшов, як місяць зійшов? Раптом вона підвела погляд. Почесала пальцями своє двоколірне волосся, може, щоб приховати, як губи тремтять, Якщо так, в неї не вийшло. «У чому річ?» – спитав Люк. «Чому б тобі не спитати в малого Крескіна? Він усе бачить, усе знає». «Її градусник у дупу запихали», – відповів Ейвері. «Ага», – сказав Люк. «А тож», – мовила Гелен, – «нічогеньке таке, блядь, приниження». «Наруга», – додав Люк. «Але така солодка і бажана!» – сказала Гелен, і вони обоє розсміялися. Гелен сміялася зі сльозами на очах, але сміх – це завжди добре, і спромогтися на нього тут – справжній скарб. «Не розумію», – сказав Ейвері. «Як градусник у дупі може бути солодкий і бажаний?» «Солодкий – це якщо лизнути кінчик, коли вже дістали», – сказав Люк, і вони всі аж заревіли. Гелен ляснула по столу, і карти розлетілися на всі біч. «Ой, божечки, я зараз опісяюся! Ой, фу, як гидко! Не дивіться!» Вона помчала геть і мало не збила з ніг Джорджа, який щойно вийшов на двір, наминаючи цукерку з арахісовим маслом. «Що з нею таке?» – спитав Джордж. «Опісялася», – мимохідь повідомив Ейвері. «Я теж сьогодні ліжко обпісяв, тому і я її розумію. Дякую за інформацію» усміхаючись відказав люк. Ходи, погуляй в коняку з Ніке й новеньким. Ти здурів, вони завеликі, і Гаррі мене вже раз штовхнув. То йди, пострибай на батуті, набридло. То все одно йди пострибай, мені треба поговорити з Джорджем. Про вогники? Які вогники? Малий химерний до всрачки», подумав люк. І йди, пострибай, ей -Вестере. покажи, як ти вмієш передом беркицяти. «Тільки шию собі не скрути», – сказав Джордж. «А як скрутиш, я тобі на похорон заспіваю «Ти така гарна». «You are so beautiful» – діричний хіт Джо Кокера 1974 року. Ейвері пару секунд незмигно дивився на Джорджа, а тоді сказав. «Ти ж ненавидиш цю пісню». «Так», – відповів Джордж. «Так, ненавиджу. Те, що я сказав, називається сатирою чи іронією. Я завжди їх плутаю». А тепер йди, прикинься дверима і розчинися. Хлопці подивилися вслід Ейвері, який поплентався до батута. Цьому малому десять, і якщо не брати до уваги срани ясновидіння, то поводиться він хіба що на 6, сказав Джордж. Оце хрінь. Ще яка хрінь? Скільки тобі, Джордже? Тринадцять, похмуро відповів Джордж. Але нині почуваюся на сто. Слухай, Люку, вони ж сказали, що з нашими батьками все гаразд. Ти в це віриш? Делікатне питання. Зрештою Люк мовив. Не зовсім. А якби міг дізнатися напевно, то дізнався б? Не знаю. Я? Ні, сказав Джордж. У мене і так скорбот по горло. І якщо ще й дізнатися, що вони... Ну, сам знаєш, я б зламався. Я не можу про це не думати. Ну, постійно думаю. Я міг би для тебе дізнатися, подумав Люк. «Міг би нам обом дізнатися». Він мало не нахилився і не зашепотів Джорджу на вухо, а потім згадав, як Джордж сказав, що у нього і так скоро бот по горлу. «Слухай, той тест на очі», – сказав Люк. «Тобі його робили?» «Звісно, його усім роблять. Як і термометр у дупі. Як і ЕЕГ, і ЕКГ, і МРТ, і ЄЮЯ, і аналіз крові, і перевірки рефлексів, і ще купа різних радостей, що вони для нас припасли, люки. Люк думав спитати, чи бачив Джордж цятки після того, як вимкнули проєктор, та передумав. «У тебе були судоми?» «У мене були». «Ні, але мене посадили за стіл, і цей мудило, той лікар з вусиками, показував мені фокуси з картами». «Маєш на увазі, питав, що на них зображено?» «Так, це і маю на увазі. Я вирішив, що це карти Райна. Напевно, мали бути вони. Мене на таких перевіряли за пару років до того, як я опинився в цій чарівній дірі». Тоді, як батьки дізналися, що я справді можу пересувати речі поглядом. Щойно вони переконалися, що я не махлюю, як ото зі своїми вічними жартами. Їм захотілося дізнатися, що я можу ще. Тож мене повезли до Принстона, де є ота штука під назвою «Центр дослідження аномалій». Чи була? Гадаю, вони вже закрились. Аномалій? Ти серйозно? Ага. Мабуть, звучить якось краще за дослідження паранормальних явищ. «Взагалі-то, не повіриш, це був підрозділ на інженерному факультеті Принстона. Пара аспірантів перевірили мене на картах Райна, та я практично нічого не вгадав. Того дня навіть речі не сильно міг рухати. Таке буває час від часу». Джордж знизав плечима. «Вони, певно, вирішили, що я махлюю, і мене це влаштувало. Я про те, що в найкращому випадку я можу перевернути гору кубиків самою силою думки, але дівчат цим ні за що не привабиш. Скажи». Як хлопець, який максимум що міг, так це не торкаючись скинути тацю зі столика в ресторані, люк цілком погоджувався з Джорджем. Тобі по щоках ляпали? Було діло. Такого ляща бій мав, наче молотком стукнули, сказав Джордж. Бо я спробував пожартувати. Ляснула та сука на ім'я пристила. Знаю таку, сука, що й не кажи. Слово, яке його мама ненавиділа більше за блять, і, промовивши його вголос, люк знову затужив за мамою. «І ти не знав, що там на картах». Джордж підозріло на нього глянув. «Я ТК, а не ТП. Як і ти? Звідки мені знати?» «Певно, ні звідки». «У мене була колода Райна в Принстоні, тож я наздогад назвав Хрест, тоді Зірку, потім Хвилясті Лінії». Присцила наказали мені не брехати, тому коли Еван зглянув на наступну карту, я повідомив, що там фото присцили з голими цицьками. І ось тоді вона мене ляснула». А потім мені сказали повертатися до себе. Поправді, їм якось і не цікаво було. Вони радше розставляли крапки над «і». «Може, вони й насправді нічого не очікували?» – мовив Люк. «Може, ти був простим контрольним піддослідним?» – Джордж розсміявся. Чуваче, та що мені тут контролювати? Ти про що?» «Ні про що, забудь!» «То ти знову їх бачив? Це я про цятки, різнокольорові вогники!» «Ні!» Тепер Джорджу стало цікаво. «А ти бачив?» «Ні». Люк раптом зрадів, що поруч нема Ейвері. Лишалося тільки сподіватися, що в того малий радіус дій. Е, «Просто у мене ж судоми були. Чи це так здавалося, і я боявся, що знову їх побачу?» «Не розумію я суть цього місця», – сказав Джордж, тепер уже зовсім похмуро. «Це з ідеї державного станова, але моя мама була купила одну книжку, так?» Незадовго до того, як мене привезли в Принстон, називалася вона паранормальні факти і містифікації. Я прочитав, коли мама закінчила там був розділ про державні експерименти, про те, що ми можемо робити. ЦРУ так і проводило ще в 50-х. телепатія, телекінез, ясновидіння, навіть левітація і телепортація, не без ЛСД. Якісь результати були, але нічого значущого. Джордж нахилився вперед, зазирнув своїми синіми очима в зелені очі люка. Ось ми такі, нічого значущого. Ми що, маємо вибороти світове панування для Сполучених Штатів? Яким чином? Пересуваючи пачки крекерів в Салтін, тільки якщо вони порожні, чи гортаючи сторінки в якійсь книжці? Ейвері можна послати в Росію, сказав Люк. Буде переповідати, чим Путін снідав або які труси вдягнув, сімейки чи плавки. На цих словах Джордж усміхнувся. І щодо батьків. Почав був люк, але тут на майданчик вибігла Каліша і спитала, хто хоче грати в вибивайва. Хотіли, як виявилося, усі. 20. Того дня в люка тестів не було, окрім як випробувати силу власного духу, і цю перевірку він знову провалив. Ще двічі заходив на стартриб і двічі виходив, хоч за останнім разом устиг глипнути на заголовок щось про хлопа, який передавив на вантажівці купу людей, щоб довести свою відданість Богу. Жахливий випадок, але це хоча б відбувалося за межами інституту. Зовнішній світ нікуди не дівся, а тут змінилося принаймні одне. Замість щезлої дони донни в привітанні ноутбука тепер стояло ім'я Люка. Рано чи пізно йому доведеться пошукати інформацію про батьків. Він це знав і тепер цілком зрозумів старий вислів про те, що жодних новин – це хороші новини. Наступного дня його знову повели на поверх СІ, де лаборант на ім'я Карлос узяв у люка три ампули крові, зробив укол жодної реакції. Потім спровадив у туалетну кабінку і наказав помочитися в баночку. Після того Карлос і похмура санітарка на ім'я Вайнона провели його вниз і на поверхді. Вайнона була начебто з поганців, і Люк навіть не намагався з нею заговорити. Його завели до великої кімнати за мерте трубою, що, мабуть, коштувала мега дорого. Це з ідеї державна установа, сказав Джордж. Якщо так, то що сказали б Джон і Джозік Ю Паблік про те, на що витрачаються гроші з їхніх податків? Джон і Джозік Паблік. Загальне прізвисько для пересічних платників податків у США. Люк вирішив, що в країні, де люди верещать про великого брата, навіть коли стикаються з такими мізерними вимогами, як надягати мотоциклетний шолом чи мати ліцензію на носіння зброї, відповідь буде нічого значущого. На них чекав новий лаборант, але перш ніж війни з Карлосом уклали люка в трубу, залетів лікар Еванс, перевірив руку люка в тому місці, де був останній укол, і оголосив, що люк чудовий як картинка, що б це не значило. Лікар спитав, чи його ще судомило, чи не було більше запаморочень. Ні. А кольорові вогники, вони поверталися? Може ти займався фізичними вправами, може за ноутбуком сидів... «Може, під час проблеми з випорожненням...» «Це значить...» «Я знаю, що це значить...» «Ні...» «Не бреши мені, люку, «Я не брешу...» Люк замислився, чи зможе МРТ виявити зміни в його мозку і тим довести, що він бреше...» «Окей, добре...» «Недобре...» – подумав Люк... «Ти розчарований, а я від цього щасливий...» Еванс щось начеркав у своєму планшеті... «Продовжуйте, леді та джентльмени, продовжуйте!» І він вилетів із кімнати, мов білий кролик, на якусь дуже важливу зустріч. Лаборант з МРТ Дейв, як було написано на бейджику, спитав, чи немає в Люка клаустрофобії. «Ти, мабуть, і цей термін знаєш?» «Нема», – відповів Люк. «Єдина моя фобія – це коли мене тримають під замком». Дейв був серйозним чоловіком середнього віку, в окулярах і майже облесілим. Він скидався на бухгалтера. Ясна річ, як і Адольф Ейхман, один із нацистських організаторів Голокосту. Просто якщо так, я про клаустрофобію. Можу дати тобі валіум. Це дозволено. Не треба. А я б радив один узяти, сказав Карлос. Ти там багато часу пробудеш з перервами, а з валіумом цей досвід буде приємніший. Може навіть поспиш, хоча апарат голосно працює. Стукає і трохи, сам знаєш. Люк знав, він ніколи ще не бував в апараті МРТ, але багато бачив медичних телепередач. Я пас. Але після ланчу, який принесла Гледіс, він випив валіум, почасти з цікавості, почасти з нудьги. Він уже робив три заходи в МРТ, і Дейв сказав, що буде ще три. Люк не став питати, на що вони його перевіряють, що шукають і що сподіваються знайти. Відповідь звучала би десь як «не твоє мелиця». І Люк був непевен, чи їм самим це відомо. Від валіуму він поплив, немов опинився в вісні, і протягом останньої процедури в трубі трохи задрімав, попри гучний тріскіт апарата, який саме робив знімки. Коли Вайнона пройшла провести його в житлове крило, ефект валіуму вивітрився, і Люк просто почувався задурманеним. Вайнона потяглася в кишеню, дістала звідти жменю жетонів, і коли передавала їх Люку, один упав і покотився по підлозі. «Підбирай, Солопію!» Люк підібрав. «У тебе був довгий день», – сказала вона, і та невже, усміхнулася. «Піди на купи собі щось випити, розслабитись, відпочити. Я рекомендую брістольський крем від Гарвіс». Вона була середніх років, достатньо доросла, щоб мати дитину віку Люка, може двох. А їм вона давала б такі рекомендації?» «Ой, у тебе важкий день був в школі, чому б тобі не розслабитись і не хильнути винного коктейлю, а потім уже за домашку сідати?» Люк хотів все це висловити, і в найгіршому разі вона хіба що лясне його, але... «Яка з цього користь?» «Га?» – Вайнона насупилася на нього. «Яка з чого користь?» «З будь-чого», – відповів Люк. «З будь-чого на світі, Вінні». Йому не хотілося ані брістольського крему від Гарвіс, ані чаю з причудою, навіть грина чи стемп-джамп. Мабуть, про нього й думав поет Джон Кітс, коли казав щось на кшталт «Звучить романтично, мов той місяць із західного схилу у щазливій стрічці ночі». «Притримай свого розумного язика, Люку!» «Я над цим працюю». Він поклав жетони до кошені, їх, здається, було дев'ять. Він дасть 3 Айвері і по 3 двійняткам вілкокс. На снеки вистачить, а на інші цікаві речі – ні. А собі йому зараз хотілося велику дозу протеїнів і вуглеводів. Байдуже, що там сьогодні в меню, якщо їдла буде багато.